Съобразяването с природните закони и здравето В настоящата статия ще разгледаме някои от основните здравни проблеми, изтъквани от учителя в неговите лекции. А откъде идва знанието, с което си служи, той е дал отговор последния образен начин. Аз черпя своите принципи от една неизчерпаема книга, на която всяко камъче, листче, лонче и цветче съставят азбуката и постоянно превеждам оттам. Съобразяването с природните и божествени закони, писани в тази велика книга, е разрешението на всички здравни въпроси, тъй като всяка болест проистича от нарушаване на някой природен закон, физичен или духовен. Като изучаваме книгата на живота, ще начертаем и пътя, който трябва да следваме. Разумната природа не е създава човека за да боледува. И когато човечеството се издигне до една хармонична култура, когато то се изпълни със светлината на истинското познание за природните закони, тогава болестите ще изчезнат за това носи новата култура, която иде на Земята. За нея учителя говори последния начин. В новия живот няма да има болести, ревматизъм, гастрити, глухота, слепота, счупени крака. И това можем да го приложим и опитаме още сега. Изходна точка за разрешаването на здравните проблеми е преди всичко точното схващане на човешкото естество. Вече е време да се освободим от механичното разбиране на човешкия организъм, защото науката е изнесла достатъчно факти, чрез които може да се конкретизира научно-духовната същност на природата. Например, редица биологични факти не могат да се обяснят само чрез механичното разбиране. Възосновата на изследванията на учени, като професор Ханс Дриш, Август Паули, Раул Франсе, се стига до сформиране на витализма и парапсихологията. Медицината също бележи такъв завой. В това отношение може да бъде разгледана книгата Човекът неизвестният на доктор Алекси Карел от Рокфелеровия институт в Америка. Там той е резюмирал интересни медицински изследвания и изтъква, че е необходимо окончателно да се изоставят иллюзиите на механистите от XIX век. Догмите на Жак Льоп и детинските физико-химични схващания за човека, с които все още се забавляват физиолозите и лекарите. А на друго място заявява, според израза на Бергсон, вероятно в областта на силото вещество на мозъка, духът се включва в материята. Изследванията на учените Месмер, Райхенбах, Лаковски, Гурвич, доктор Килнер и други доказаха радиациите, които образуват етерното тяло на организма. Можем ли да пренебрегнем влиянието на тези радиации върху функциите на физическото тяло, след като те са вече научно установени? И можем ли да хвърлим светлина върху здравните въпроси, без да изучим взаимодействието между физическото тяло и тези радиации? Учителя дава по този въпрос следните разяснения – Хигиенични правила на книгата Святото място Вие трябва да изучавате организма не само външно, анатомически и физиологически, но и сокото окото на ясновидец. Да знаете как го е създала природата и какво е предвиждала тя. И още. Вие ще осветлите здравните въпроси, когато започнете да изучавате телата на човека – физическо, астрално, умствено и причинно. Както физическото тяло се има своя анатомия и физиология, също така и другите тела имат своя анатомия и физиология. Деятелят на сърцето от книгата «Противоречие в живота» Организма се забелязва действието на една разумност и тя е най-важният лечебен фактор. Например, белите кръвните отца се справят с нахлулите в тялото микроби. Също така е интересно как разумността, която работи в организма, лекува раните. Първо клетките на мускулите ускоряват делението си и образуват нова червена тъкан. После клетките на кожата започват да се разпространяват и я покриват напълно. При щупена кост околните тъкани се превръщат в други тъкани, които са нужни. Остановено е как част от мускул в съседство с щупена кост се превръща в хрущял и след това в костна тъкан. При прерязване на артерия изтеклата навън кръв се съсирва и така кръвотечението спира, след което белите кръвните отца и клетките от околните тъкани навлизат във вътрешността на съсирената кръв в съседство с прерязаната артерия и я възстановяват малко по малко. Разумният принцип, който работи в организма, се проявява и при загуба на кръв, като комбинира няколко най-целесъобразни метода за постигането на поставената цел. Ето и думите на доктор Алекси Карел. При кръвоизлив всички кръвоносни съдове се свиват и с това увеличават относителното количество на кръвта, която остава. Пациентът изпитва жажда и водата, която изпива, дава веднага на кръвната плазма предишния и обем. Течността от тъканите и мускулите преминава през стените на капилярите и прониква в кръвоносната система. Кръвните телца излизат от органите, в които са били държани в резерва и навлизат в кръвта. Костният мозък започва да произвежда клетъчни елементи, които довършват възстановяването на кръвта. Значи, в тялото се създава верига от физико-химични и градивни процеси, които приспособяват организма към кръвозагубата. Никога не можем да вникнем в дълбоките причини на болестите и да разрешим правилно здравните проблеми, ако не ни е ясна връзката между психичните и физичните процеси а тя днес е установена и чрез множество опити и наблюдения. Именно чрез нея се отключва широк диапазон от възможности. На всеки го е известно разтоптяването на сърцето и зачервяването на лицето при гняв или пребледняването му при страх. Това показва, че душевното състояние влияе върху кръвообращението. Нещо повече. Доказано е, че при силни тревоги се намалява броят на белите кръвни отца. Разрушават се. Неизбежно притесненията и душевните вълнения причиняват болести. В този смисъл доктор Алекси Карел изтъква един случай от своята практика. Една жена, която изпита смъртна оплаха при бомбардировка, се разболя от копривна треска, като при всяка следваща бомбардировка обривът се увеличаваше и засилваше червенината си. Аз съм съгласен с доктор Жултрен, който доказва, че едно морално сътресение е в състояние да предизвика значителни промени в кръвта. Днес доста лекари отбелязват, че продължителни скърби и постоянни безпокойства докарват болестта рак, а кръвните телца се разрушават при тревога. И възпалението на дебелото черво и заразата на бъбреците и пикочния мехур които го придружават, са в резултат на душевни и морални смущения. Психологът Крепелин разказва за един затворник, който заболява тежко и лекарите му дават живот най-много ден-два. Обаче той няма близки и знаел, че ако умре в затвора, съгласно законите, тялото му ще бъде дадено за дисекция в университета. И точно това той не можел да приеме. Същевременно му оставали още два месеца, докато го пуснат на свобода. И когато срокът изтекал, напуснал затвора и наследния ден починал у дома си. Духът му бил достатъчно силен да запази, чрез магичната си воля, тялото от смърт в затвора. Нека проследим и един друг случай. Един български учител правил дългогодишни педагогически изследвания върху децата, но в дома му станал пожар и подготвените материали за цялостния му труд били унищожени. Няколко седмици след преживяното, косата му напълно побеляла. Могат да се приведат множество подобни примери, които показват, че мислите и чувствата изобщо психичните процеси оказват влияние не само върху физиологичните процеси в организма, но даже изменят анатомичния строеж на тъканите. Отказаното стават ясни следните думи на учителя. Здравето на човека, зависи от неговите мисли, чувства и постъпки.